Des del districte de Sant Andreu de Palomat, Ràdio Trinitat Vella. Si intomitzes amb el sol... ...a metacesis, tu, tu, vas anar a una eixa, i miro, soy mal. Ràdio 30, feia 91.6, es La primera avissora local d'oci nocturn i física electrònica de la proprietate annullata da turci sefadema Un 80% de les 3.000 farmàcies que hi ha a Catalunya van abaixar les seves persianes durant tot el dia d'ahir per expressar la seva protesta per als endarreriments en el pagament de les receptes de la sanitat pública. La jornada va trascorre sense incidents i amb la compressió de gran part dels usuaris, que la majoria per urgències es van haver de a comprar en alguna de les farmàcies oberta pels serveis mínims fixats, que eren el 12% del total. La Secretaria del Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya, la Secretaria, pardon, del Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya, Pilar Gascon, va explicar a l'Agència EFA que el tancament el va seguir una homogènia representació del sector, ja que entre els establiments que ahir havien tancat figuraven farmàcies grans i petites, de diverses zones geogràfiques. Les farmàcies, obertes en serveis mínims, van atendre 40.251 pacients i van dispensar unes 95.835 receptes a càrrec del Servei Català de, la, de Salut, que representen el 30% respecte a una jornada habitual, segons el Departament de Salut. En un dia normal, les farmàcies catalanes dispensen unes 400.000 receptes. La vaga de farmàcies, la primera de la història a Catalunya, es va mantenir malgrat que, a mig matí, la Generalitat va fer efectives les transferències dels 90 milions d'euros d'enderrediments corresposos al mes de juliol, amb un avançament del fons de liquiditat autonòmica i, mentrestant, continua pendent l'abonament dels altres 99 milions generats a l'agost. En aquest sentit, el portaveu del govern, Francesc Homs, va expressar que entenen el malestar dels professionals i que el govern ha fet tots els possibles per pagar-los els endarreriments. OMS va lamentar, però, que el govern espanyol els, entre... els entregui els 50.400 milions d'euros del fons de liquidat per fer cicles per recordar-te de qui penges. Amb tot, els farmacèutics van voler tirar endavant amb la protesta, perquè, segons Pilar Gascón, es vol donar un senyal d'alerta sobre la sostenibilitat del finançament del medicament, els apotecaris reivindiquen que es constitueixi una taula de negociació per buscar solucions que garanteixin l'estabilitat de pagament en el sector, fet que podria consistir en l'establiment d'un calendari per assegurar l'abonament de les receptes dispensades a càrrec de la sanitat pública. D'aquesta manera comença una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FAM, Això és tot un poble que us parla d'acompanya Olga Escribano, Carlos Gasull i Jordi Garcia.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 I comencem parlant de la maquinista que solidaritza avui amb les persones amb algun tipus de discapacitat. Vine a la maquinista i podràs fer tot d'activitats i a la vegada compartiràs una estoneta amb persones amb característiques diferents però que són capaces de fer qualsevol cosa amb les eines i el recolzament necessari. Doncs els actes previstos per avui és a partir de les 5 de la tarda i fins a dos quarts de 6 la inauguració oficial, a les 2 quarts de 6 de la tarda i fins a les 6 el concert de timbalers del TEP, a partir de dos quarts de 6 i fins a les 8 del vespre la mostra d'entitats i entre les 6 de la tarda i les 8 del vespre hi haurà tot un seguit de tallers, entre altres doncs, planta amb circuit, posa't al meu lloc, dibuixa't i accedeix. I demà dissabte, Jordi, de 10.30 a les 20 h, mostra d'entitats, de 10.30 a les 11.30, lloga per tothom, de 11.30 a les 13.30, tenis de taula, i de 11.30 a les 13.30, tallers, com per exemple, planta'm, circuit, posa'm al meu lloc, dibuixa't, accedeix. De 5 de la tarda fins a 2.45 de 7 hi haurà tenis de taula, de les 18.30 fins a les 19.30, a Vaneres, a Rep, un espai musical d'entitats. I atenció perquè d'altres informacions ens porten a parlar ara mateix de la primera Fira d'Economia Solidària de Catalunya, la FESC, que realitza aquest cap de setmana al recinte de la Fabra i Coacs. Exacte, Jordi, el recinte de la Fabra i Coacs, al carrer Sant Adrià número 20, us oferirà aquest cap de setmana la primera Fira d'Economia Solidària de Catalunya, FESC, per una economia al servei de les persones. Hem de dir que la FESC el que vol és difondre l'economia solidària de Catalunya durant dos dies i mig, tot mostrant un nombre significatiu i representatiu d'entitats i empreses del sector, així com els seus principals reptes. L'esperit de la Fira és, doncs, integrador, tot abraçant la gran diversitat d'experiències existents. Us expliquem les activitats de la fira. Doncs haurà la fira d'expositors d'economia solidària, tallers, exposicions audiovisuals, dues taules rodones, com construir una altra economia, fer mercat social i economies crítiques, 5 peces per un puzler. També hi haurà experiències alternatives de treball, consum i estalvi, concerts i animació, activitats per a infants i servei de bar, restaurant i paella popular. Una altra activitat per aquest cap de setmana, us destaquem, arriba al 48è Open House BSN a Sant Andreu. El Festival d'Arquitectura 48 Hores Open House Barcelona és la principal cita de la ciutat de Barcelona amb l'arquitectura. Un cap de setmana, al mes d'octubre, amb portes obertes a més de 150 edificis de tot tipus, forma i mida. Una iniciativa, una iniciativa de l'Associació d'Arquitectura Reversible. Doncs en aquesta tercera edició obriran les seves portes els següents edificis del districte de Sant Andreu. D'una banda, el Canòdrom de la Meridiana, cobrirà demà de 5 de la tarda a 7 del vespre. La Casa Bloc, el 27 i 28 d'octubre, de 10 a 14 hores i de les 4 de la tarda fins a les 6 de la tarda. També tenim la Fabraicoa, la fàbrica de creació, nau d'entitats, espai Josep Bota, Escola Bressol, això... Aquest, aquest edifici obrirà diumenge de 11 del matí a 3 de la tarda. La Casa de l'aigua el 28 d'octubre de 11 a les 2 de la tarda. També tenim la biblioteca de la Trinitat Vella José Barrero que obrirà demà de 11 del matí a 2 del migdia. La Nau Ivanoff del 27 i 28 d'octubre de 5 a 7 de la tarda. Les Carasses, el grup escolar Ignasi Iglesias demà de 11 del matí a 1 del migdia. Can Guardiola, l'hotel d'entitats, el 27 d'octubre, de 11 fins a 2 de la tarda. També tenim els habitatges al carrer Viscaia, que obriran demà de 11 del matí a 2 del migdia. L'església de Sant Pacià el 28 d'octubre, de 4 a 7 de la tarda.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 I ara ens acostem ja al Sant Andreu Teatre, ja que Cobos Mica Company presenta un homenatge coreogràfic a Astor Piazzola i un espectacle de dansa hip hop familiar a l'espai dansat. Avui arriba la dansa l'espai dansat, de la mà de Cobos Mica Company, que aterra l'escenari d'aquest espai de Sant Andreu amb tango, un homenatge a la dansa i la música d'Astor Piazzola, amb música en directe i amb una funció de d'escraqueixat, proposta de hip hop i dansa per a famílies. Doncs hem de dir Olga Cobos i Peter Mika som fundadors de Cobos Mica Company l'any 2000 i residents de la Gorga a Palamós doncs són els encarregats d'omplir l'escenari d'alçat avui, en la programació d'octubre de l'Espai Dansat que recordem ofereix un espectacle de dansa durant la darrera setmana de cada mes. Així doncs, avui i demà a les 20 hores a les 9 de la nit el públic aficionat a la dansa contemporània i al tango podeu, podrà gaudir de tango un homenatge a la música de... Astor Piacciola en quatre cames dos cossos i un cor. Un espectacle que tradueix els sentiments que ens genera el treball del compositor argentí, amb música en directe i tres ballarins. Doncs eh, també hem de dir que eh, el diumenge també estarà obert a partir de les 5 mitja de la tarda. Els nens i joves a partir de 6 anys podran seguir el ritme d'Escraqueja't, on el hip-hop i la dansa contemporània es fusionen per presentar un espectacle ple d'energia i de bon rotllo, una barreja plena d'elements d'arts marcials i de teatre físic que explora situacions senzilles a través d'una tècnica brillant. Escraqueja't també forma part de la programació estable familiar del SAT, i atenció, perquè avui parlarem de la celebració de la dotzena edició de la nit de l'esport del Districte de Sant Andreu. Així és, Jordi. Avui, a les 20.30, a les 8.30, dos quarts de nou del vespre, se celebrarà la dotzena edició de la nit de l'esport del Districte de Sant Andreu. Aquests guardons són un reconeixement a l'esforç, tant a nivell individual com col·lectiu, de les entitats esportives locals que enguany han obtingut bons resultats en competicions esportives. Doncs tenint en compte que aquest any s'han celebrat els Jocs Olímpics, l'edició també ho manatgerà els esportistes de Sant Andreu que hi han participat, com la nedadora del Club Natació Sant Andreu, Èrica Villaécija, entre d'altres. En l'acte participarà la tinenta d'alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports, Maite Fandós, i el regidor del Districte, districte de Sant Andreu, Raimon Blasi. L'acte es farà a la fàbrica de creació de la Fabra i Coats al carrer Sant Adrià número 20. Aquesta activitat, la celebració de la dotzena edició de la nit de l'esport del districte de Sant Andreu, recordeu que es realitza avui a partir de les vuit i mitja del vespre. Ara el que farem serà una petita pausa. Escoltarem una mica de música, tornem tot seguit amb més informació. Fins ara. cal la i Que ara ja no queda ni Llengua fermó seega i ara em mmossegaaria que se'n poses pel davantgut Passo els dies el dimonis d de dins i de fora sempre tan cridan Jo crida Sempre hem vingut, parlem, fluixent no fos que ens escoltes algú. Mut, mut, sempre hem vingut, arriba un nou carrer a viner i ningú sap d'on ha vingut. Mut, mut, sempre hem vingut, som sospitosos de no voler passar per l'hem Mut, mut, sempre hem vingut, som estranys entre nosaltres i encara no ho sap ningú.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 Doncs, tal com us informàvem fa un moment, avui es celebra aquesta, aquesta dotzena edició de la nit de l'esport del districte de Sant Andreu. Tenim amb nosaltres, a l'altra banda del fil telefònic, el regidor del districte, el Raimon Blasi. Molt bon dia. Molt bon dia a tothom. Doncs arribem a la dotzena edició de la nit de l'esport, no? 12 anys consecutius, doncs, celebrant amb els esportistes d'aquí de Sant Andreu aquesta fita. Efectivament, 12 anys amb una molt bona iniciativa que es va plantejar en el seu moment uh -huh. i que lògicament s'ha continuat uh, portant a terme precisament per intentar que almenys ni que sigui per una nit uh, els esportistes del Lícit de Sant Andreu, també les entitats esportives, uh -huh. siguin el punt de referència en tants bons moments que ens van passar al llarg de l'any. A més, en uns guardons podríem dir que són el reconeixement de tota aquesta feina que realitzen els esportistes. Efectivament, és aquesta tasca importantíssima el que deia fa un moment i a més a més intentant també valorar no només aquell esportista que podíem dir que fos professional, uh -huh. sinó intentant que sigui també el que és amateur, el que d'una forma també desinteressada doncs ajuda ajuda a formar en el món de l'esport en aquest, uh, aquest vessant tan important per a la societat. Uh -huh. Perquè hem de dir que s'entendreu precisament si s'ha de reconèixer alguna cosa és que té entitats esportives locals Mol importants, com en la Unió Esportiva Sant Andreu, el Club Natació Sant Andreu, i que més doncs representant el Club Natació Sant Andreu, l'Èrica villà ha participat en aquests darrers Jocs Olímpics. Efectivament, i no és l'única, en aquest cas esportiva, que hi ha participat també del Club Natació Sant Andreu, persones que han format part del de l'equip de Waterpolo i fins i tot algun arbitratge en aquest sentit. De totes formes, aquests són els més rellevants. No? Si parlem sempre de la l'Unió Esportiva Sant Andreu, el primer versió Sant Andreu, però per descomptat hi ha una riquesa en el món esportiu al uh -huh. districte de Sant Andreu que s'ha de posar en valor. I tenim la gran sort de comptar pràcticament amb totes les disciplines. amb Algunes d'elles potser no són esports majoritaris, però que tenen una incidència importantíssima. El mateix Waterpolo podria ser un però en qualsevol cas, des de patinatge, des, de, bueno, des del futbol, va ser importantíssim també per la ciutat i tants i tants altres esports. Uh -huh. A més, aquesta nit tindrem l'oportunitat de poder assistir també a, a, a, a veure a la Maite Fandos, que és la tinenta d'alcalde de Qualitat, Vida, Igualtat i Esports. Eh? Efectivament, aquesta jo crec que també serà una de les grans sorts que ens acompanyi, uh -huh. la tinenta d'alcalde d'Esports en aquest uh -huh. cas i que ens ajudi a posar encara més valor aquesta, aquesta nit, però com sempre comptarem també amb la resta de companys de grups municipals de consellers, conselleres municipals i regidors i regidores de, la, de totes les formacions polítiques, perquè insisteixo avui ser aquell reconeixement que com a districte estem fent un col·lectiu molt concret, molt específic que per descomptat molt per Sant Andreu, de la uh -huh. ciutat de Barcelona. L'acte es farà dins la fàbrica de creació de la Fabra i Coals, que fa poc poc, pocs dies doncs que s'inaugurava, no? Efectivament, i a més a més amb aquesta idea, que és ja el plantejament que hem estat realitzant eh, des del principi d'aquest mandat, eh, com a novetat de l'any passat, i és separant el que és la tarda jove, per dir manera, la tarda de l'esport jove, eh, amb els infants i amb categories infantils, i després la nit de l'esport, en començaria a dos quarts de nou, a uh -huh. partir de dos quarts de nou hi ha molt reconeixement a l'esport, deixa'm que ho digui, adult, no?, per dir-ho d'alguna manera, uh -huh. sí. uh -huh. però intentant també eh, facilitar i eh, acomodar una mica les, les diferents condicions i necessitats dels, de les persones a les quals la coneixem. Uh -huh. A més, entre els esportistes de Sant Andreu podem citar gent que té alguna discapacitat o... Exactament. O fins i tot doncs, el futbol base, no? També hauríem de reconèixer la tasca que s'està fent. Efectivament, que ho estàs bien tot tu, el Porta Saldió, molt, molt ben preparat i molt ben après. Efectivament, això és el que estem fent avui, intentant. I sempre hi ha algú que potser ens oblidem d'ells, potser sí, dip, però intentem fer aquest reconeixement de manera general, fins i tot a la trajectòria esportiva d'algunes persones. Esportiva, insisteixo, i que esportiva no vol dir necessàriament tu ser l'esportista, Uh -huh. Insisteixo per exemple dir reconèixer una persona que ha estat molt vinculada al servei de l'àmbit esportiu de Sant Andreu o, per exemple, reconeixem a un àrbitre.ser eh, s'esport l'home per l descomptat que és esport uh -huh. una vida que ha participat en una final olímpica. Uh -huh. per tant, doncs, intentem ací sí, el nom de l'esport en el més bon sentit i més ampli d'aquestes paraules. Uh -huh. Doncs et passo un moment a la Olga Escribano, que és una de les col·laboradores d'aquí d'aquest programa. Hola, molt bon dia. Bon Mira, dia. Uh, justament parlant d'això que estaves parlant amb el Jordi, jo volia saber si uh, els equipaments esportius, que hi ha aquí en Sant Andreu, estan adaptats sí. amb les perso per persones discapacitades. Mira, uh, ho intentem que ho estigui. Exemple, recordar que hem tingut un equip de... i agafem-los, eh? perquè és, és curiós un equip de hòquei sobre rodes, però sobre cadira de rodes, que han estat entrenant els darrers mesos, en aquest cas al centre esportiu del Bon Pastor. Malauradament, per una qüestió de proximitat i de les necessitats de les persones que hi entrenen, ara es desplacen cap a Sabadell. Però, en aquest sentit, ni que sí per posar com a element de referència, hem vingut a aquestes possibilitats. Mm -hmm. eh, intentem que aquesta, donar cobertura, precisament a aquestes necessitats, a aquesta realitat, de les persones doncs, eh, que en aquest cas eh, tenen una discapacitat. Mm -hmm. Moltes gràcies. Doncs el que, el que sí que podem dir també és que l'agenda la d'un regidor de districte com és en Raybon Blasi està força, força plena, oi? Perquè... Ah, dir, la veritat és que sí, i sense anar més lluny avui a la tarda, a les 5 de la tarda, la maquinista fem el maquinat, precisament Exacte. en la línia del que ara ens preguntava és a uh -huh. eh, intentar potenciar i fer aquest punt de complicitat, aquest pic a l'ullet, aquest reconeixement també al uh -huh. món eh, de l'esport, però també per, per discapacitats. Uh -huh. En aquest cas amb una col·laboració públic-privada entre el districte, entre la maquinista i les diferents entitats. Uh -huh. A més, demà al matí també et podrem veure a les 10 per aquí al barri de la Trinitat Vella. També tenim la mostra de comerç al carrer, que uh -huh. es va haver de posposar davant l'amenaça de pluja. Avui ha plogut al matí, m'ha fet tema pitjors de, no, dels pitjors uh -huh. pronòstics, eh? però tant bo, doncs la bo, demà sense problemes. Tenim també una mostra solidària a Sant Andreu, la veritat és que... si... Per si la ciutat té una gran riqueça, sota. al districte de Sant Andreu no es queda pas enrere. És a dir, que hem d'estar satisfets de tota la varietat cultural que es barregen als nostres barris. Per descomptat i sobretot, i sobretot, i sobretot amb l'esforç i el treball que les entitats a títol de voluntariat desenvolupen. D'acord, doncs com que veiem que tens l'agenda molt apretada, et deixem que continuïs a, a, doncs, anant als diferents llocs d'aquí del nostre districte a donar ls doncs, això un cop de mà i, i, i animar-los, no? sobretot aquesta nit a, a la nit de l'esport. Això mateix, ens veiem aquesta tarda i aquest vestre a la nit de l'esport amb tots vosaltres. Moltes gràcies per fer difusió de tota aquesta activitat que tots plegats fem. D'acord, doncs moltes gràcies. A vosaltres. Nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui i ara el que farem serà una petita pausa, però tornem tot aquí. No us preocupeu, que tornem ara mateix. Ni una fona en el meu camí, ni una gota d'aigua de mi,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 Bé, què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar? Escolta cada migdia tot un poble. Doncs tal com en parlàvem fa un moment amb el regidor del districte el senyor Raimon Blasi demà celebra aquesta segona mostra de comerç multicultural de la Trinidad bella Y nosotras, pues, la nuestra curra esponsada de la Trinidad bella Es la Manoli, muy buenos días Hola, buenos días Pues esperemos que mañana no llueve Oye, esperemos que sí porque, porque después de anular la semana que viene, la semana pasada Además que la semana pasada por Según lo que tengo entendido Al final no llovió No llovían todos días, oye uh -huh. O sea que A ver si mañana se repite lo mismo Oye, espero que sí <ríe> Que no llueva Porque tenemos una muestra de comercio multicultural que llega ya a su segunda edición y que se, se empezará a, a conocer ya a partir de mañana a las 9 de la mañana ya está mañana preparado ya todo, ¿no? A montar, sí. Uh -huh. y, y habrá, te digo, actuaciones durante todos los días, uh -huh. pero por la mañana habrán payasos y daremos uh -huh. premio porque hemos... Mmm, los colegios del barrio, uh -huh. eh, Santísima Trinidad, Berenguer y... Uh -huh. Y el otro es de, es de la calle Virgen de Lourdes, no recuerdo cómo se llama. Uh -huh. Pues este también, niños de, de quinto y de sexto. Han elegido un dibujo sobre los el emblema de la Asociación de Comerciantes. Uh -huh. Y habrá un premio, un segundo y un tercero. Uh -huh. Y también a ver la exposición de los dibujos de todos. Uh -huh. Habrá ya un castillo de aquellos in, infables, sí. de aquellos grandes la puerta de la iglesia. Y la puerta de la iglesia. Y, ...y payaso como te digo... Uh -huh. ...y luego a partir de las cuatro y media... ...habrá actuaciones... ...varios grupos, un grupo venezolano... Uh -huh. eh, ...dos grupos de baile de sevillana... ...bueno, flamenco... Uh -huh. ...habrá otro grupo que son de... Uh -huh. ...de Jotas de aquellas... Sí. ...Navarra y uh -huh. de Aragonesas... Uh -huh. ...o sea que muy bien, muy bien... ...además según lo que hemos oído... Eh, también habrá la participación del regidor Raymond Blasi con los niños, ¿no? Sí, también, también. Uh -huh. Y también luego al final, a siete y medio, por ahí, uh -huh. habrá una vía positiva de la historia del barrio, de fotos del barrio, de uh -huh. desde, bueno, tiempos atrás hasta ahora. Y el libro, la presentación del libro... El del el libro que le hacen el Bandel Temps de, de recetas uh -huh. multiculturales y de... Uh -huh. y total, yo creo que quedará que estará muy bien. Ah, lo que sí que te puedo decir es que esta mañana en la radio se ha dado la noticia de que el, el tiempo, lo que es la lluvia, eh, esa tarde ya se iba para, para el Baix Ampurdá, con lo cual para allá y a Gerona, mmm, que no que no entorpezcan lo que vamos a realizar mañana ah oh, pues sí sí hoy oh, la, la han dicho esta mañana sí, que se, que el, las lluvias se iban para el Baixampurdá para allá de Girona sí. y que aquí nosotros pues que podríamos realizar la la mostra no. tranquilamente pues mira dale, no. <risa> muy sí. bien eh, esperemos que también vosotros tenéis una carpa sí si sí, nosotros tenemos un, una cantidad de cosas montadas para mañana que ya ¿Sí? vas, a, vas a ver tu ah, como pues <risa> Y también habrá otra carpa la asociación de vecinos, junto mm. con la comisión de fiestas. Porque la comisión de fiestas hay muy poca gente, están fuera. Entonces las montaremos juntas, las dos estarán en la misma. Ah, muy bien. Y, bueno, muy bien, ya veréis. Hay bastantes, me parece que somos, 25 o 28 carpas. Ah, pues de unido, como decimos aquí. O sea contando esta la, la vuestra, la de uh -huh. la asociación de Bellino y esto. Pero yo creo que estará muy Que puede bien. ser una, una gran fiesta mañana. Oh, sí. Para la sí. gente de la Trinidad Y además divertida. Uh -huh. Bueno, pues ya te iremos a ver a tu carpa. Sí, eso, te paso bueno, un momento. Te paso un momento con la Olga Escribano que quiere hacerte unas preguntas. Hola, buenos días, Manoli. Hola, buenos días, Olga. ¿Qué tal? Mira, yo te quería preguntar hace unos años todos sabemos que hay muchos inmigrantes y también okay. hay muchos pakistanes y gente de, de hindú y yo quería saber si hay algún tipo de exhibición cultural de estas culturas el año pasado hubo uno hindú pero es que este año no, nos, no lo hemos podido localizar hemos preguntado y hemos pero pero se ve que el grupo del año pasado de, se deshizo uh -huh. y no no está y no podido tenemos uno de un grupo que es de de sudáfrica uh -huh. de esalia me parece que sí, y este no lo tenía que confirmar no sé si le habrán confirmar la margarita del centro cívico pero sí que queremos sí pero lo que pasa es que no sabemos no hemos preguntado a varias personas de que tienen de establecimiento aquí en el barrio uh -huh. si conocen ellos algún grupo de esto y hoy es nos dijeron este pero este se ve que ya no ya no actúa Y este año no Pero sí que lo miramos, sí uh -huh. Pues tendremos que esperar a, a mañana A ver cómo se presenta todo Muy bien Seguro para... que nos lo pasaremos muy bien Con sí. todas las actividades que habéis organizado, Manoli Pues sí, el año pasado no estuvisteis, sí, ¿no? ¿Y eh, el año pasado no? Pues estuvo súper bien Preguntad, verás, cómo estuvo súper bien Y este año lo vamos a superar uh -huh. No, sé sí, nosotros ya, te ya nos fiamos de ti De que seguro que todo va a ir muy bien Sí, sí <risas> De acuerdo, pues muchas gracias Manoli y te dejamos que continúes con tu trabajo Vale, gracias a vosotros, adiós, bueno, adiós, días. buen día Muy bien, pues... Doncs. Aquesta segona mostra de comerç multicultural de la Trinitat Vella es celebrarà demà de 10 del matí a 9 del vespre a la plaça de la Trinitat amb diverses actuacions, activitats per a animació infantil, actuacions al llarg de tot el dia de grups representatius de la multiculturalitat del barri, amb la participació de les associacions de veïns del barri. També hi haurà la presentació per part del regidor del districte de Sant Andreu, en Raimon Blasi, amb qui hem pogut parlar avui, del llibre Menja't al Món, Sabors Multiculturals del Barri. El Raymond Blasi, si el voleu veure, si el voleu conèixer, doncs estarà a la plaça de la Trinitat a partir de les 10 del matí. Doncs També podem dir que el text és editat pel Pla Integral de la Trinitat Vella, el text d'aquest llibre de Menja't al Món, Sabors Multiculturals del Barri, és editat pel Pla Integral de la Trinitat Vella i recull el treball elaborat pel Banc del Temps de la Trinitat Vella al voltant del món de la cuina. Aquest llibre presenta una recopilació de receptes de cuina elaborades en un taller del Banc del Temps. En aquest taller es va generar un espai de trobada proper i familiar, on persones de diferent procedència cultural es van poder expressar en un llenguatge comú, compartint vivències, inquietuds i fent un coneixement de l'altre des d'allò quotidià. Veurem com a través de les diferents menges aprenem a conèixer la diversitat cultural del barri, coneixerem els ingredients i la seva procedència, a més, coneixerem els països on són originaris i, en definitiva, el que coneixerem i entendrem són les persones. Aquesta activitat, la segona mostra de comerç multicultural del barri de la Trinitat Vella, és organitzada per l'Associació de Comerciants de la Trinitat Vella i Barcelona Activa i, tal com diu el lema dels comerciants, doncs, fem comerç, fem barri.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 que aterra l'escenari d'aquest espai de Sant Andreu amb tango. Un homenatge a la dansa i a la música d'Astor Piazzola, amb música en directe i amb una funció d'Escraquejat, proposta de hip-hop i dansa per a famílies. Doncs, per parlar-ne, també a l'altra banda del fil telefònic la Núria Boteller, que és la promotora de Cobos Mica Company. Molt bon dia. Hola, bon dia, què tal? Doncs explica'ns com es prepara per aquest vespre aquest espectacle de dansa. Doncs amb moltes ganes i molta il·lusió, ara, ja, ara estic al sat, al teatre i els ballarins estan assajant i res, tot, tot preparat i, i això amb moltes ganes de que vingui molta gent a veure'ns perquè és la primera vegada que presentem el tango a Barcelona. Perquè explica'ns una mica en què, com, vols, com vols Mica Company i per qui està format. Bueno, Cobas Mica Company és una companyia que s'ha dirigida per Lorca Cobos i en Peter Mica, uh -huh. que són ballarins i coreògrafs, i es va crear l'any 2000 a Alemanya. Uh -huh. L'Olga de Palamós i en Peter és es de Lubach. I al cap de sis anys van decidir tornar cap a Palamós i instal·lar-se aquí per promoure la dansa al territori. Uh -huh. I són companyia resident al Teatre La Gorga de Palamós. Uh -huh. Molt bé. També hem de dir que avui i demà a les 9 el públic aficionat a la dansa contemporània i al tango podrà gaudir d'aquesta obra, de tango. Què podem dir d'aquesta obra? Aquesta obra, doncs aquesta obra és, una, és una col·laboració que hem fet, com és mi, bueno, són tres ballarins. Uh -huh. Aquesta nit ballaran amb Peter, la Laura Vila i la Melodícia Chini i en col·laboració amb el Quartet Jorió, que és un, un grup de música format uh -huh. per quatre cordes, un contrabaix i un piano que toquen en directe al repertori d'Aster Piazzola. Llavors si ha la barreja aquesta de, de música en directe i de dansa contemporània eh, que intenta fusionar una mica tot el, el món del tango, no? La passió i uh -huh. bueno, aquestes músiques que tots coneixem ja. No? Llavors és un espectacle molt envolvent i molt passional que ha agradat molt al públic. Uh -huh perquè no només ens quedem amb l'obra Tangos, sinó que vosaltres mateixos diumenge a la tarda oferireu un espectacle per als nens i als joves. I tant, sí, les craqueses. Uh -huh. sí, sí. I en què consisteix aquesta obra? Bueno, Les Carquets és una espectacle completament diferent que vam crear l'any 2007 per apropar la dansa als més joves uh -huh. i fusiona el hip-hop i la dansa contemporània. És un espectacle molt de ritme i que portem girant arreu de Catalunya, d'Espanya i del món durant molt de temps i que bueno, fa, fa disfrutar tots petits i grans perquè al final... Els pares venen per acompanyar els nens, però s'ho acaben passant. Uh -huh. <ríe> Igual o no més bé Exacte. que els petits. Uh -huh. Doncs recordar als nostres oients que la cita és precisament a partir d'aquest vespre, a les 9, i que demà, doncs, aquella que hi ha gent que no hagi tingut l'oportunitat de poder-ne gaudir, doncs, també tindrà la possibilitat a les 9 de la nit de, de poder, poder gaudir-ne. No? Molt bé, sí, sí, sí. Doncs Els convidem a tots. Sí, doncs tenim a nosaltres la nostra companya Olga Escribano, que et vol fer una preguntes. Hola, sí. bon dia. Mira, Hola, bon dia. A l'espectacle que feu el diumenge, Escraquejat, em sí? podries dir per què heu escollit aquest nom i si significa alguna cosa? Sí, bé. Escraquejat és, bueno, és el nom que va sorgir durant el procés de creació de l'espectacle. És com un joc de paraules que és el, el crac dels ossos a l'escratx de quan juguen els DJs amb els discos i escaquejar-se, o sigui, sortir, sortir pitant d'una espatlla. Llavors, la suma d'aquestes paraules va, va acabar creant aquest nom que, que ningú entén però que té, té un enganxe. Sí, sí té molt ritme, ritme. Sí. molt ritme gijotero. Exacte, sí, sí. Ah. Doncs esperem que tingui força èxit a partir d'avui a les 9 i també a les Craqueja el, el diumenge a partir de les 5 mitja. Molt bé, moltes gràcies. D'acord, doncs que vagi molt bé. Igualment, fins aviat. Molt Adéu. Molt bé, doncs nosaltres el que farem serà una petita pausa, però sí, abans parlàvem de la dotzena edició de la nit de l'esport del districte de Sant Andreu, que la celebra precisament aquest vespre a dos quarts de nou. Ara el que volem fer és conèixer què és el que ens depara aquest cap de setmana esportivament parlant. I ho farem a través del de nostre company, en Ruben Domènech, que ja s'espera a l'altra banda de la porta, ja el veig entrar. Per tant, anem ja directament a conèixer doncs, quines són les eh, els esports que es preparen per aquest cap de setmana. Molt bon dia, Ruben. Hola, bon dia, com estem? Doncs explica'ns què és el que tenim aquest cap de setmana, perquè et veig aquí molt ple de moltes pulles Molt <ríe> Déu-n'hi-do no, bueno, Primer comentarem el Sant Andreu que va jugar el diumenge passat contra el València Mestalla l'equip B del València mm. i vam guanyar, després de 5 jornades sense fer-ho vam aconseguir guanyar ja amb un gol d'Arnau Tovei <ríe> al minut 36 per els fos d'un córner i bueno, vam aguantar tot el partit però bueno, un poc un joc poc atractiu però l'important va ser els 3 punts cap a casa molt bé. amb això ens fiquem uns ens a la posició amb 14 punts a 6 de l'ascens i 6 del l'ascens amb 3 victòries, 5 empats i 3 derrotes amb just a la meitat de tot aquest cap de setmana diumenge a les 5 de la tarda Oriola-San Andreu uh -huh. ens anem fins a Terres Murcianes si no, uh -huh. i l'Oriola va 20 er amb 6 punts no té cap victòria, sis empats i 3 derrotes cosa que bueno, intentarem continuar aquestes dos primeres victòries seguides que no ho hem fet doncs podem afegir alguna cosa més eh, d'esports? sí, ten tenim aquesta jornada water waterpolo. ens uh -huh. anem al waterpolo polo també, el, el dinari que es passava es va fer, a la, el vam emetre per aquí aquest dissabte cap de setmana no el podrem emetre uh -huh. per qüestions logístiques uh -huh. però ho comento que això a partir de la setmana que ve ja podrem emetre'l molt bé doncs el que sí que podem dir és que aquest partit a l'Oriola a Sant Andreu serà retransmès per aquesta mateixa casa de 5 a 7 els retransmettem aquí i després seguit vindrà paraules d'esports molt bé, el paraules d'esports com sempre a partir de les 7 de la tarda o les 8 al aquesta... principi, quan s'acabi una cosa em palmarem una cosa amb l'altra molt bé doncs ja ho saben, a partir de les 4 i mitja de la tarda doncs, Això ja poden connectar amb Ràdio Trinitat Vella perquè els oferirem aquest partit d'esport que enfrontarà el Sant Andreu amb l'Oriola allà a casa de, de Casa de Murcians. A no? Casa Murciana, sí. Molt bé. Doncs moltes gràcies a Ruben i ens retrobem demà perquè em dedica demà hi ja aquesta presentació de temporada de Ràdio Trinitat Vella, dins del que és la segona mostra del comerç multicultural de la Trinitat. Això mateix. Molt bé, doncs ens retrobem demà. Vinga. Fins demà, gràcies. Doncs aquella gent que vulgui conèixer el Rubén i tots els locutors i locutores d'aquesta casa, doncs ja saben que demà tenen l'oportunitat de fer-ho. Serà a la plaça de la Trinitat durant tot el dia que Ràdio Trinitat Vella doncs, us, anirà, us anirà presentant totes les diferents activitats que realitzen en aquesta segona mostra de comerç multicultural. Molt bé, doncs ara, ara sí, ara fem una pausa, ens ho una mica de calma, o bevem una mica d'aigua. ja Ah, espera't, una altra cosa que em faltava de, de dir-vos al dia d'avui, que és que demà al eh, vespre, doncs a les 3 seran les dues. És a dir, que hem de eh, retardar, retardar el nostre rellotge demà al vespre, a les, 3 de la, a les 3 de la matinada, doncs haurem de passar a les dues. Canvi d'hora, canvi de temps, canvi de rellotge... Doncs ara, ara sí, el que farem serà una petita pausa, escoltarem una mica de música i entrem directament en el que és la nostra habitual agenda per comentar-vos doncs, alguns dels actes, alguns dels esdeveniments que podeu gaudir aquests dies si us quedeu als nostres barris. Això serà d'aquí uns moments. Fins ara! Fes camisat, sisquet fa tard, diu adéu a la colla. L'hem vacunat contra l'asfalt en un poblet de costa. On hem amagat l'espera darrere de l'església. Migs tremolos d'aquell petó que tindrà gust a sal de mar i a nit. Dia de dotze a una del migdia i de 4 a 5 de la tarda tot un poble a Radio Trinitat Vella. Molt bé doncs recte final del nostre programa d'avui esperem que hagueu tingut temps d'agafar llapis i, i paper i comencem doncs a comentar-vos algunes de les activitats que podeu gaudir aquest cap de setmana. Per exemple, doncs el que podem comentar-vos és que comença la Tardor Solidària 2012 al districte de Sant Andreu. Enguany, les diverses iniciatives de la Tardor Solidària es faran a partir de demà fi i fins al 19 de desembre. Doncs tot un seguit d'activitats que organitza el districte de Sant Andreu juntament amb les entitats del Consell de Solidaritat i Cooperació Internacional. Així, que cap de setmana s'inicia una de les principals activitats d'aquesta tardor solidària, la celebració de la primera Fira d'Economia Solidària de Catalunya. La mostra es farà a la Fabra i Coats i comptarà amb l'assistència del regidor del distinte Ramon Blasi, que visitarà demà dissabte a les 12 hores al recinte. Doncs una fira que vol difondre l'economia solidària de Catalunya, tot mostrant un nombre significatiu d'entitats i empreses del seu sector, que explicaran els seus principals reptes en aquest àmbit. Les activitats previstes seran fira d'expositors d'economia solidària, tallers exposicions i audiovisuals, taules rodones, experiències alternatives de treball, consum i estalvi, concerts i animació i activitats per a infants. I atenció perquè em dediquen en aquesta primera fila d'Economia Solidària i participarà la Fundació Trini Jove, que hi serà dissabte i diumenge, doncs perquè conegueu com funciona aquesta fundació. A més, aquesta tarda solidària omplirà els carrers del districte de diverses activitats com són exposicions fotogràfiques, conferències, tallers de pintura, trobada de corals, cercaviles, recollida d'aliments, cinema solidari, cinefòrum, performance, taller de reutilització de roba i teatre solidari, entre d'altres. Doncs com podeu veure, un cap de setmana ple d'activitats i també hem de a la Nau Ivanov també hi ha activitats perquè tornen amb un nou horari, les Tab Jam Session. Així és, Jordi. La Nau Ivanov de la Fundació Sagrera, carrer d'Honduras, número 28, us oferirà demà a les 7 de la tarda una nova Tab Jam Session.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 És un espectacle sempre obert a col·laboracions espontànies, cantants, músics, ballarins d'altres disciplines, on a més es crea un nucli per a tots els ballarins de claquer de la ciutat. La nostra ciutat és probablement l'única ciutat europea amb una jam estable de claquer, cosa molt habitual als Estats Units. Fa més de 10 anys que, gràcies a la iniciativa del ballerí de claquer de la ciutat, Guillem Alonso, tenen lloc l'Estab Jam Session. En un principi es van fer a la cova del drac i han estat coordinades per ell mateix, i més endavant, per la ballarina de claquer, Laia Molins. Per tant, dir que la coordinació va a càrrec de Laia Molins, que la col·laboració la podeu trobar a www.tabbsn.com. L'entrada són 6 euros i per als amics de la Nau i l'associació tot pel claquer 4 euros. I atenció perquè la Nau Ivanov no para i arriba al sisè cicle Fem Música a la Nau Ivanov. La Nau Ivanov al carrer d'Honduras número 28 us oferirà demà dissabte a les 7 de la tarda una nova edició del cicle Fem Música. I ja en van 6. Molt bé, doncs aquest concert forma part de la sisena edició del cicle de concerts de música de Cambra, Fem Música, a La Nau i benop. i anirà a càrrec de Joaquim Ullé, que és flauta, flauta en sol i flauta baixa, Marco Sánchez, que és guitarra, i ell presentaran l'espectacle Varsatils. El duo Sánchez-Oller és de l'afany de difondre la música del nostre temps en la seva diversitat d'estils i maneres. La versatilitat és la seva filosofia, per tant, eh, tant pel que fa als compositors que ens atreuen com a la nostra actitud davant de les seves obres. La presència conjunta de peces de Feliu Gasull, Toni Soler i Pedro J. González defineix una línia de mediterranitat que, que constra, eh, contrasta amb el personalíssim llenguatge que també i també versàtil i poliètric Toru Takemiksu, de qui ofereix eh, Tower Tassi, una de les obres més interessants i d'animàtica bellesa mai escrites per a flauta, en sol i guitarra. Doncs ja ho sabeu, <coughs> aquest sisè cicle fem música eh, consta de dues parts. La primera part inter serà interpretada per Toti Soler, hi haurà obres de tot i soler, hi haurà obres d'Astor Piazzola, i a la segona part doncs hi haurà obres de Feliu Gasui, de Toru Takemitsu, i també dir-vos doncs, que si necessiteu... Doncs més informació i reserves doncs podeu fer-ho a través del número de telèfon 9 3 10, La venda d'entrades és una hora abans a taquilla o bé a través de teleentrada. Els preus, doncs 15 euros, inclou una consumició, i pels jubilats, pels estudiants, pels aturats, pels amics de la nau i benop serien 10 euros, que inclou una consumició. Als nens fins a 8 anys seria de 5 euros, inclou una consumició i atenció perquè hi ha descomptes a través de Trapaló i de 3C. I mm, el, durant tota aquesta setmana hem anat parlant del carrer Busbeu de la C58 cobrirà aquest dilluns i és que després que aquesta setmana doncs, s hagin acabat de terme les obres necessàries, un adestiu de color verd identificarà els vehicles ecològics. Aquest era un dels dubtes que encara quedaven per resoldre sobre l'ús de la infraestructura de la posada en marxa d'aquest nou carril Busbau, que unirà Ripollet i la Meridiana de Sant Andreu. La via pretén alliberar la congestionada C-58, que té una intensitat mitjana de 150.000 vehicles al dia i promoure l'ús del transport públic. Per tant, ja ho sabeu, a partir de dilluns tindreu la possibilitat d'accedir a aquest carril bus BAU de la C-58. I més coses a comentar-vos, doncs tornem a la nau i bonop, que us ofereix l'espectacle Azul. La Nao Ivanov, de la Fundació Sagrera al carrer d'Honduras número 28, us ofereix, fins diumenge, la representació de l'espectacle Azul. Amanda ha estat congelada durant 40 anys. Quan comença a descongelar-se, se, se n'adona que ha perdut el cor. Decidida a trobar-lo, emprèn un viatge cap al seu interior i els diversos mons que l'envolten fins a arribar als seus records, on trobarà, finalment, allò que busca. Doncs la durada d'aquest espectacle azul que es realitza la nau Ibenov és de 55 minuts i hem de dir-vos que de dijous a dissabte es pot veure a les 9 de la nit, diumenge a les 7 de la tarda. L'entrada són 12 euros, pels amics de la nau Ibenov hi ha un 50% de descompte, més una consumició gratuïta i atenció perquè la venda d'entrades, tal com us ho anunciàvem abans, doncs es pot fer part de l'entrada o una hora abans a la taquilla de la mateixa nau Ibenov. I ara, si us sembla, parlem dels nens, perquè eh, doncs, hi ha la possibilitat de que pugueu gaudir de patis escolars oberts al barri. Exacte, els nens podran gaudir aquest cap de setmana i dels, dels patis escolars. És un espai de lleure, educatiu i compartit. Hi han centres oberts durant tot el curs escolar al Districte de Sant Andreu, com per exemple Escola Baró de Viver, Ramon Baranguer III, Bernat de Boil, Ignasi Iglesias, El Sagret i l'Escola Pompeu Fabra. Doncs si us sembla us detallem quins són els horaris per poder accedir a aquests pàtirs escolars oberts al cap de setmana. Uh, d'entrada podem parlar de l'escola Baró de Viver, que es troba al carrer Tucumán número 1. El seu pati és obert el dissabte de 10 del matí a 1 del migdia i de 4 de la tarda a 7 del vespre. I el pati de l'escola Ramon Berenguer III a Via Farcino 90 l'entrada és per la Porta Groga estarà oberta el dissabte i diumenge 11 fins a 2 de la tarda. Molt bé. I l'escola Bernat de Buil, que es troba al carrer Mollerusa, número 1, també és oberta demà dissabte de 10 del matí a 2 del migdia. I el pati de l'escola Ignasi Iglesias, al passeig Torres i Bages, de 108, l'entrada és per 5, 75-95, estarà oberta el diumenge d 11 fins a les 2. Més coses, doncs a l'escola El Sagré, que es troba al carrer Costa Rica, número 26, la seva entrada és per la plaça hispano-suïssa cantonada carrer Garfilasso i és obert al seu pati els de' 11 del matí a 2 del migdia. I al pati de l'escola Pompeu Fabra, que està al carrer Olesa 19, fa un horari d'hivern, que és el dissabte de 10 fins a les 2 i de 4 fins a les 6 i l'horari d'estiu serà el dissabte de 11 a 2 i de 4 a 7 de la tarda. Molt bé, doncs d'aquesta manera ja hem arribat a fer tot el repàs que volíem fer de, de notícies. Ara el que sí que us volem doncs, fer al alguna, alguna punt. Dir-vos que la maquinista solidaritza avui amb les persones amb algun tipus de discapacitat i que avui i demà realitzarà actes en a, a, al mateix centre comercial. També dir-vos que aquest cap de setmana realitza la primera fira d'economia solidària de Catalunya dins el que és el recinte de la Fabra i Coats. També comentar-vos que arriba al 48è Open House Barcelona-Sant Andreu, que hi ha diferents edificis en què podeu accedir i que podeu gaudir d'aquesta arquitectura d'aquests edificis. I també dir-vos que el Cobos Mica Company presenta un homenatge coreogràfic a Astor Piazzola, avui al Dansat, avui dins l'espai Dansat i també demà a les 9 i diumenge a partir de les 5 i mitja. També dir-vos que demà tindreu l'oportunitat de poder conèixer els locutors i locutores i els tècnics i tècniques de Radio Trinitat Vella perquè serem tots a la plaça de la Trinitat amb aquesta segona mostra del comerç al carrer, comerç multicultural, en què es barrejaran doncs, tot tipus de fusions i de cultures, en les quals doncs, podrem doncs, això fer-ne un tastet de què és el que fa cada, cada entitat que hi col·labora. Nosaltres el que fem ara mateix és ja acomiadar-nos, donar les gràcies a l Olga Escribano per la seva participació en el nostre programa d'avui, també donar les gràcies al Carlos Gasui, que sense ell, doncs, evidentment, aquest programa no seria possible, perquè aquí fa possible que els aparells tècnics d'aquesta casa funcionin. I doncs, això, ens retrobem, si voleu, a dilluns a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.